Bismillahir Rahmanir Rahim. Wajina ala Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Subhalillahi ma fis samawati wama fil ardi wa, fi wa huwal azizul hakim. Vinamsabih, vinamtakasa Mwenyezi Mungu vilioomo katika mbingu na vilioomo katika ardhi. نَاء إِلَى مَن يَنْغُو مَن يَهْكِمَا هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار yeye ndiye aliyewatoa waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu katika nyumba zao wakati wa uhamisho wa kwanza. Hamkudhani kuwa watatoka, nao walidhani kuwa ngome zao zitawalinda na Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu aliwafikia kwa mahali wasipopatazamia, zamia, na akatia uoga katika nyoyo zao. Wakawa wanazibomoa nyumba zao kwa mikono yao na mikono ya waumini. Basi zingatieni nyinyi wenye macho. Walaula ankataballah alaihimul jala aladhabhum fid dunya walahum fil akhirati adhaban. Na laukua Mwenyezi Mungu asengeliwa andikia kutoka, angeliwadhibu katika dunia na katika akhira watapata adhabu ya moto. Dhalika bi annahum shaqq Allah wa rasuluhu wa man yushaqq Allah fa inna Allah shadidul 'iqab. Hayo ni kwa sababu walimpinga Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na mwenye kumpinga Mwenyezi Mungu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Ma qata'tum min līnatin aw taraktumūhā qā'imatan 'alā uṣūlihā fa bi'idhnillāhi wa liyukhziyal fāsiqīn. Mtende wote mlioukata au mlioacha Unasimama vile vile juu ya mashina yake basi ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kwa kuwa hizi wapotovu wa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 na mali aliyoleta Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kutoka kwao amkuyakimbilia mbio kwa farasi walangamia lakini Mwenyezi Mungu huwapa mamlaka mtume wake juu ya wowote hawatakao awatakao na Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. Maa fa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabn as yakuna dhula.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 Mali aliyoleta Mwenyezi Mungu kwa mtume wake kutoka kwa watu wa hivi vijiji ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya mtume na jamaa na mayatima na maskini na msafiri ili asiwe yakizunguka baina ya matajiri tu miongoni mwenu na anachukupeni mtume mtumechukweni na anachokukatazeni jiposhieni nacho na mcheni Mwenyezi Mungu أكّي كَمَنَزِ مُنْغُونِ مُكَالِي وَقُادِيبُ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ الله ulaikahumus-sadiqun wa Wapewe mafakiri wahajiri waliotolewa majumbani mwao na mali yao kwa ajili ya kutafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu naravizake. na radhi zake nao wanmsaidia Mwenyezi Mungu na mtume wake أولئك هم الذين تبنوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويكثرون على أنفسهم nafsihim walau kana bihim khassasah waman yuqashuha nafsihi faulaikahumul muflihun nawalio na maskani zao na imani yao kabla yao wanawapenda waliohamia kwao wala hawaoni choyo katika vifua vyao waalivyopewa bali wanawapendelea kuliko nafsi zao ingawa wao wenyewe ni wahitaji na mwenye kuepukishwa uchoyo wa nafsi yake basi hao ndiyo wenye kufanikiwa wallazina jauu min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman taj'al fi qulubina gilla wala taj'al fi kulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim na waliokuja baada yao wanasema mola wetu mlezi tugufirie sisi na ndugu zetu walitutangulia kwa imani wala usijalie ndani ya nyoyo zetu ndani kwa wale wa mola wetu mlezi ni mpole na mwenye kurehemu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul ka Madina Sura imeanzia kwa kutoa habari kwamba kila kitu kilicho katika mbingu na ardhi ikinamsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu na kila kitu ambacho sila ikinae. na kwamba yeye ni mtukufu mwenye nguvu asiyeshindikana ni mwenye hikma katika kuendesha kwake na kupanga kwake sharia, na katika matokeo ya nguvu zake na hikma yake ni yale yanayosimuliwa na sura hii yaliyowapata ya Bani Nadhir nao ni katika mayahudi wa Madina Walikuwa hao walisuluhiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuhamia Madina kwamba wasiwe dhidi yake wala upande wake. Waliposhindwa Waislamu katika vita vya Uhud, walivunja agano lao wakaungana na makureshi dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo akenda akawazunguka katika ngome zao ambazo walidhani wenyewe kuwa zitawalinda na zisiweze kuwalinda. Tena ndio akawafukuza kutoka Madina. Kisha sura inaeleza hukumu ya mali yaliyopatikana kwa maadui bila ya kupigana vita wala kukimbilia kwa farasi na kadhalika. Ikataja kuwa hayo ni ya Mwenyezi Mungu na mtume wake na jamaa na mayatima na maskini na wasafiri na mafakiri katika wakimbizi waliotolewa kwenye nyumba zao na mali yao. Kisha sura ikasimulia habari za Ansar waislamu wa Madina na fadhila yao na jinsi walivyokuwa wanawafadhilisha wahajir wakimbizi kuliko nafsi zao ijapokuwa wao wenyewe wana haja ya hivyo wanavyotoa na sura inataka macho angalie zile ahadi za wanafiki kwa banin Nadhir na kauli yao waliyosema pindi mkitolewa nasi tutatoka pamoja nanyi na mkipigwa vita tutakusaidieni basi sura uongo wao huo udanganyifu wao katika hayo kisha sura ikamalizikia kwa kuwakumbusha waumini kwa, wa kwa yatakkanaayo wawe nayo wa nayo ni kumcha Mwenyezi Mungu na kujiwekea akiba kwa siku zijazo za karibuni na zambali na wala wasiwe kama wale waliompuuza Mwenyezi Mungu naye akawasahaulisha nafsi zao na ikahitimisha sura kwa kubainisha hadhi ya kurani na ubora wa athira yake hayo ni hivyo kwa sababu aliiteremsha ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu usipokuwa yeye mwenye asmaul husna majina mazuri kabisa Vitu vyote viliyomo katika mbingu na katika ardhi vinamtaka saa Mwenyezi Mungu na kila lisio naye na yeye ndiye ye ye, mwenye kushinda ambaye hashivu na kitu mwenye hikma katika mipango yake na vitendo vyake yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyeto aliokufurumu miongoni mwa watu wa kitabu Nao ni mayahudi wa uko wa Banu Nadhir kutoka kwenye majumba yao wakati wa kuwatoa mara ya kwanza katika bara Arabu. Enyi Waislamu, hamkudhania kuwa watatoka kwenye nyumba zao kwa sababu ya nguvu zao, na wao wenyewe walidhani kwamba ngome zao zitawalinda na mashambulio ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akawatokea katika upande wasiyotarajia. Na kawatia katika nyuo zao fadha kubwa wakawa wanapomowea nyumba zao kwa mikono yao ili zibaki kuwa magofu tu na kwa mikono ya waumini wapate kuzivunja zile ngome basi yeye mwenye akili chukueni somo katika haya yalioshikia hawa na laikuwa Mwenyezi Mungu akwaamia kuwatoa majibani kwao kwa, kwa sura hii ya kuchosha basi hapa na shaka angeliwadhibu katika dunia kwa shida zaidi kuliko huko kwa toa. Na aakhirah wao watapata adhabu ya moto mbali kokutolewa majupani kwa dunia duniani. Hayo yaliwapata duniani na yanaoongoji aakhirah ni kwa sababu ya kuwa wamemfanyia uadui Mwenyezi Mungu na mtume wake. Uadui mkubwa mno. Na mwenye kumfanyia uadui Mwenyezi Mungu basi hawezi kupenya agwikimbiana kwa yake. Na hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Enyi waislamu, mitendo yoyote ndio ikata au mkaieache mebaki kama ilivyokuwa, basi ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Hapana dawa majui yenu katika hayo ili ya nguvu waumini na wale zopotovu walioziacha sheria zake. Nani alileta Mwenyezi Mungu na akayarudisha kwa mtume wake katika mali ya Banu nadhiru. Hamku yapigia mbio nyinyi kwa farasi walangamia lakini Mwenyezi Mungu huapa madaraka mtume wake kwa watakao katika waja wake bila kupigana vita na Mwenyezi Mungu ni mtimilivu wa uweza juu ya kila kitu alichorudisha Mwenyezi Mungu kwa mtume wake katika mali ya watu wa vijiji hivi bila kuatimua farasi ya ungamia. Vitu hivyo vile vya Mwenyezi Mungu na mtume wake na jamaa na mayatima na masikini, na wasafiri. Ha yani hivyo ili ya siwe mali ya katika mikono ya matajiri peke yao katika nyinyi. Na nachukupeni mtume katika hukumu basi kishikieni. Na nachukata zeni basi kiwachieni. Najilindeni na kokadika kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kudhibu na hivyo yale mali ya watu wa vijiji yale yarudisha Mwenyezi Mungu kwa mtume wake wapewe mafakiri katika wahajiri walio kimbilia Madina ambao wametolewa majumbani kwao na mali yao huko maka Wao wanataraji ziada kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika riziki zao na radhi na wanamsaidia Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa nafsi zao na mali yao Ao, Dioo minoa kweli. Na maansari watu wa Madina walionusuru wa mtume na wahajiri ambao wamekaa Madina katika maskani zao. Na imani yao ikawasafi kabisa kabla kufika wahajiri. Wanawapenda wale wageni Uislamu waliohamia kwao. Na wala hawahisi ubaya wowote katika nafsi zao kwa walichopewa wahajiri katika ngawira bali wanawakadimisha wahajiri kuliko nafsi zao ijapokuwa wakiwa wao nao ni wahitaji. na mwenye kuhifadhika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu asione ubakhili katika nafsi yake basi watu kama hao ndio wenye kufuzu kwa kila walipendalo na waumini waliokuja baada ya wahajiri na ansari husema mwana wetu lezi tusafuhi dhambi si, si, zetu sisi na ndugu zetu atutangulia katika imani wala usiali kuwa katika nyoyo zetu husda kwa usudu waliowaamini wala wetu mlezi hakika wewe umefika ukomo katika upole na kurehemu.